Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah uh, Rindu ni ingin selalu mendengar tausiah dari Ustaz ni. InsyaAllah Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana tak perjalanan ni, dakwah hingga hari ini? Alhamdulillah kemarin kita uh, berkunjung untuk makan Torah Syariah hmm. Di wilayah Bulukumba hmm, Bulukumba Bulukumba itu terkenal sebagai kabupaten yang telah uh, dinyatakan Uh, Perlu syariat Islam yeah. dan Mereka telah mengeluarkan empat perda Tentang mm. syariat Islam uh, Namun mereka merasa Akhir-akhir ini agak ada Semacam uh, penurunan semangat yeah. Dan uh, mungkin juga kurangnya Pembinaan dan pengarahan Betul. Sehingga uh, Arah kepada pelaksanaan syariat Islam itu Semakin menurun mm -hmm. Sehingga nampaknya para tokoh di sana Mengendaki untuk Pembaharuan yeah. Semangat Dan sekaligus pencerahan hmm. Dan membuka wawasan Serta mencari peluang-peluang Apa yang mungkin untuk Bisa di disosiasikan di dalam masyarakat Berhukum pasar khusus Sehingga menjadi percampuran dari tempat-tempat lain yeah. Dan Alhamdulillah Kita diterima dengan baik Oleh para pejabat dan masyarakat di sana Sehingga kemudian Terlaksananya Dabduk Akbar dan Daurak Syariah Yang kemudian Mendapat sambutan yang cukup bagus hmm. Dan insyaallah Baik pihak ya, berjabat mempunyai masyarakat Berusaha untuk uh, Menindaklanjuti apa-apa yang mungkin uh, Bisa uh, Di uh, Adansiasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka Sesuai dengan kondisi masyarakat setempat Baik Paling tidak kita mengajukan konsep yeah. Untuk bagaimana uh, Membangun masyarakat Sesuai dengan syariat Islam Karena selama ini Kesalahpahaman masyarakat tentang Syariat Islam itu, sepertinya beban kita. Betul. Itu yang kemudian kita hilangkan dan kita sampaikan bahawa Syariat Islam itu sebenarnya merupakan rahmat sekaligus manfaat mm -hmm. buat umat manusia. Bukan cuma buat Muslim termasuk non-Muslim. Iya. Yeah. Karena,nya bagaimana kemanfaatan Syariat Islam itu yang kita angkat sehingga seluruh masyarakat itu merasa apa, ter, apa merasa perlu terhadap syariat Islam itu, bahkan kalau kita sebagai muslim sudah merupakan satu kewajiban yeah. untuk menjalankan syariat Islam Alhamdulillah, kondisinya cukup bagus dan kemudian itu, itu bisa menjadi satu uh, apa uh, petunjuk dan arah nanti ke depan buat. Insya Allah. Allah. Ya, rekan dakwa menarik ini perjalanan dakwah Ustaz Bali dan rekan-rekan dari Al Islam. Kalau di daerah lain seperti Bulukumba saja. Ya sudah empat berda Paling tidak diusahakan agar tegak syariat Islam berlaku di daerah sana Lantas kita bertanya bagaimana dengan Bekasi hmm. Ya, <laughs> Di sini syarat dengan orang-orang uh, yang berlatar belakang keilmuan Islam yang tidak sedikit Dengan berbagai lembaga-lembaga Islam yang juga bermunculan. Kenapa kita tidak memulai dari diri kita Dari keluarga kita Dari organisasi Islam kita untuk bisa memberikan yang terbaik ya terkait dengan syariat yang kita cintai ini. Baik, mudah-mudahan semua keinginan yang terwujud dari harapan kita agar syariat Islam ini betul-betul tumbuh di masyarakat kita yang terbaik. Kita doakan bersama-sama. Tetapi semua itu tidak akan pernah terwujud manakala dasar dari syariat Islam itu sendiri yaitu tauhid tidak kita pahami dengan baik. Maka alangkah baiknya malam ini eh, sedikit kita berikan waktu, luang kepada diri kita untuk terus mengkaji Pemahaman-pemahaman yang sangat mendasar Karena Tauhid itu adalah inti ajaran Islam Baik Ustaz, kita melanjutkan materi yang 94 ya Dan kita dengarkan bersama-sama, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatulil mutlaqin Wal'adwana illa ala zalimin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Ikhwani wa akhwati fidyan rahimakumullah Para pendengar redaktor yang mudah-mudahan rahmat ialah Allah SWT Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Terhadap penjelasan makna iya kan a'bud wa iya kan asba'in Di mana kita sudah sampai kepada poin yang ke-94 Pada poin yang ke-94 ini Syekh Rahman Adhus rahimallah menyebutkan bahwa ubudiyyatullah itu wajiblah ahliha tarbiyat auladihim tarbiyatan diniyatan yunsyauna biha ala taatillahi wa ma'rifati hududihi fi ma an fi ma anzal wa seorang yang menyatakan sebagai hamba Allah yang sudah menyatakan ia kana'budu wa ia kana'sta'in maka berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan keagamaan dalam rangka mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu taala dan mengetahui ketentuan-ketentuan agama terutama larangan-larangan yang dilarang dalam agama sekaligus menyiapkan mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu taala nah kalau kita perhatikan Poin utama dalam yang ke-94 ini Bahawa pendidikan anak adalah merupakan sesuatu kewajiban bagi orang tua Untuk mengarahkan mereka dengan sebaik-baiknya Agar menjadi anak yang soleh dan dapat bermanfaat untuk kepentingan agama Dan sekaligus untuk kepentingan manusia kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an istilah at-tarbiyah itu diambil uh, oleh para ulama dari ungkapan Al-Qur'an yang uh, disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yaitu allazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmah wa in kaanu min qablihi fi dhalaalin mubiin Dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan masyarakat yang buta huruf seorang Rasul dari mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mendidik mereka. Yuzakim membersihkan mereka yang dalam arti tafsirnya adalah mendidik mereka. Wajhul Muhammud kita bawa hikmah dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah jika mereka memang sebelumnya menjadi orang-orang yang tersesat dengan jelas, sehingga ungkapan Yuzakim itu diartikan oleh para ulama' sebagai At-Tarbiya. Satu pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang bersih. Bersih jiwanya, bersih pikirannya, bersih mulutnya dan bersih tingkah lakunya. Itulah makanya Ibn Qasihah rahimahullah menafsirkan ayat waizakihim ayyutahhiruhum min radha ilal akhlaq. Wadanasin nufus waf'alil jahiliyah dan mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya. Dan yang disebut dengan tazkiyah atau yang disebut dengan tarbiyah itu yaitu upaya untuk membersihkan manusia. Ini termasuk pendidikan yang akan diberikan oleh kaum bapak kepada anak-anaknya membersihkan manusia dari segala bentuk akhlak yang buruk dan jiwa yang kotor serta perbuatan jahiliyah Sehingga mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada arah terang benderang. Nah, dengan pemahaman tarbiyah seperti ini, maka kita dapat mengarahkan anak-anak kita itu ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena itu Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan. Bin kan la ghibat at-Tirmidhi, "Ma nahala walidun waladahu afdal Hasan." Tidak ada sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya lebih baik daripada memberikan pendidikan yang baik, mengajarkan sopan santun, perilaku yang baik kepada anaknya itu. Nah, karenanya untuk mencapai semua itu Barangkali ada baiknya kepada para orang tua Dan kita semuanya Baik yang kemudian menjadi anak atau telah menjadi orang tua Yang kita semuanya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan itu Hendaknya di dalam upaya untuk membangun kepribadian anak-anak itu Kita berusaha untuk menegakkan syariat Allah dalam rumah kita Dalam perilaku kita dalam semua bentuk tindakan untuk kita, sehingga itu akan menjadi pembuka jalan bagi semua masalah yang timbul di dalam keluarga itu, sehingga tidak ada masalah yang bisa dibacakan kecuali dengan syariat Islam yang kemudian itu akan dapat menenangkan jiwa manusia. Nah dengan demikian. Upaya untuk menegakkan syariat dalam rumah tangga ini adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan satu rumah tangga muslim. Dan itu adalah merupakan satu kewajiban. Karena Allah SWT mengatakan, Ya ayuhu latina amanu, Ku anfusakum wa ahlikum narah. Nah upaya untuk menjaga keluarga dan diri kita sendiri dari akhir neraka adalah dengan mendidik mereka. Kata Ali bin Abdul Taleb, ya Adab bin Hassan dengan sopan santun yang diajarkan oleh agama. Dan agama kita Alhamdulillah telah memberikan satu pengarahan lengkap Terhadap bagaimana membentuk karakter dan pribadi seorang Muslim Sehingga anak-anak itu bisa tumbuh sebagai anak-anak yang betul-betul mereka memahami arti hidup ini Kalau kita uh, sedikit rinci Di dalam membangun pribadi anak-anak dalam proses pendidikan itu ini bisa dalam rumah tangga, bisa juga dalam pendidikan sekolahan, bisa dalam struktur masyarakat maupun lebih luas dari itu. Ada empat bagian utama yang harus ditanamkan kepada mereka. Yang insyaAllah eh, kalau ini diterapkan dengan benar, maka akan melahirkan satu pemahaman utuh pada diri anak-anak didik kita itu. Sehingga mereka mempunyai visi dan misi yang jelas dalam hidup ini. Yang pertama, anak-anak itu harus kita kenalkan dengan Allah sebagai Sang Pencipta, sebagai yang mengatur, sebagai yang memiliki semuanya, sebagai yang berhak untuk yang disembah, sebagai rujukan dari segala masalah kita mewacanakan semua masalah sulit maupun yang apa yang tidak sulit. Itu kita kembalikan dan kita bangun anak-anak itu mengenal Allah. Dan ini adalah pekerjaan utama bagi orang tua di dalam menanamkan pendidikan yang ditekankan dalam pengertian ia akan wudhu, ia akan salat itu kepada anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, mengenalkan mereka tentang siapa itu manusia, dari mana mereka, ke mana mereka akan mengarah, apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan ini. Sebab banyak manusia yang tidak tahu dirinya. Maka dia akan ngawur dalam langkah-langkahnya. Makanya seringkali kita dengar. Orang mengatakan kenali diri kamu. Kamu akan tahu siapa kamu dan apa yang harus kamu lakukan. Nah Islam mengajarkan kita seperti itu. Kita harus kenalkan mereka tentang siapa itu manusia. Nah kalau kemudian kita sudah kenalkan secara rinci bagaimana itu manusia. Maka poin yang ketiga yang harus kita tanamkan. Tentang apa yang ada dalam kehidupan alam semesta ini. Yaitu uh, secara keseluruhan kosmopolitan ini. ya. Penciptaan, ciptaan Allah berbuku rupa langit, bumi, gunung, lautan. Dan segala macam ciptaan ini. Justru dimaksudkan dalam rangka untuk kepentingan umat manusia. Supaya mereka mudah menjabik seluruh kehidupan ini. Dalam rangka untuk taat kepada Allah SWT. Nah kalau kita perhatikan Bagaimana. Pendidikan-pendidikan umum Baik itu fisika, kimia, biologi dan sebagainya Kalau kemudian diikatkan hubungannya kepada Allah Sebagai yang menciptakan seluruhnya itu Maka akan lahir anak-anak yang mereka faham tentang ilmu pengetahuan Tetapi faham arti daripada ilmu tersebut Yang diarahkan dalam kemanfaatan-kemanfaatan Sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT Kemudian yang keempat adalah Tentang apa arti hidup ini? Ya, apa arti hidup ini? Bagaimana kita harus melangkah? Dengan apa kita mengatur kehidupan kita ini? Sampai bagaimana kita mencapai kebahagiaan yang hakiki kita? Nah, Dan kalau kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita itu Arti kehidupan yang sebenarnya Bahawa kehidupan di dunia ini adalah merupakan kehidupan ujian Yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai kesempurnaan hidup kalau kita sukses dalam ujian ini Kita akan mencapai surga Kalau kemudian gagal Itu berarti akan berada di neraka Dan itu merupakan kesengsaraan Makanya dalam hidup ini Tidak boleh kita lepas dari Allah Dan dari aturan-aturan Allah Nah dengan demikian sesekalian Pada empat tema sentral utama ini Kalau dalam proses pendidikan yang benar Maka akan melahirkan anak-anak muslim Yang selekalihus mereka itu komited terhadap syariat Allah tetapi mereka punya wawasan dalam kehidupan yang luas ini sehingga tahu apa yang diperankan oleh mereka dengan sebenar-benarnya. Nah karenanya dalam kesempatan ini kita mengajak kepada umat Islam karena bagaimanapun Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita dalam hadis halis biwayat Mambukhari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an raiyatihi wal ami wal imam ra'in mahmuman an ra'iyati wa rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulan an ra'iyatihi wal marqad fi bayti zawjiha ra'iyatan mas'ulatan an ra'iyatiha wal khadim fi mal sayyidihi jadi setiap orang adalah bertanggung jawab terhadap mereka yang berada dalam tanggungannya seorang imam atau pemimpin dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya seorang lelaki suami bertanggung jawab terhadap rumah tangganya ibu terhadap rumah Suaminya dan kemudian terhadap pendidikan Anak-anaknya demikian pula pembantu bertanggungjawab dalam Menjaga harta daripada Tuhannya dan masing-masing Bertanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya Nah dengan demikian Pertanggungjawaban ini akan kemudian Dihadapkan kepada Allah Swt. Apakah sudah dilaksanakan secara maksimal atau kemudian mengalami satu keperderaan itu akan semua diperkatakan di hadapan Allah Swt. Nah, dengan demikian sekalian maka bangunan pendidikan yang harus kita bangun dalam membangun kehidupan rumah tangga kita hendaknya berdasarkan dengan manhaj dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua di dalam upaya membangun uh, pendidikan yang benar jangan lupa untuk selalu mengajarkan kepada anak-anak itu untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Menanamkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah kepada mereka. Mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW dan sikap beliau. Baik menghadapi orang, menghadapi anak, menghadapi wanita, menghadapi berbagai macam kondisi. Sebagai pemimpin, sebagai panglima. Yang kemudian itu akan menjadikan suatu gambaran nyata Buat mereka untuk mereka melangkah kepada percontohan yang jelas Yang tercontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu merupakan satu bentuk bagian di dalam proses pembinaan dan pendidikan anak-anak kita itu Kemudian ketiga Kepada mereka yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya itu Untuk selalu meminta kepada Allah Dengan menyebutkan asma'ul husna wa sifatih agar Allah memberikan kemudahan kepadanya di dalam memperbaiki anak-anaknya dan itulah yang dilakukan oleh para nabi, para mursalin dan kebiasaan daripada orang-orang saleh yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis yang beliau berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35 wa jadnubni wa baniya an asnam ya Allah jauhkan kami dan anak-anak kami Tolakan so, aku dan anak-anakku untuk tidak menyembah apa? perhala-perhala itu. Itu doa Nabi Ibrahim untuk terhindar dirinya dan anak-anaknya dari penyembahan kepada selain Allah. Kemudian dia juga mengajarkan dengan doanya, Rabbu Jalimukim Asala Wamin Duriyati Rabbana Wa Taqabbal Du'a Ya Tuhan jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Demikian pula anak keturunan kami, Ya Allah Ya Tuhan kami maka terimalah doa kami. Begitu doa para nabi dan orang-orang daripada Mursalin berharap untuk anak-anak mereka menjadi anak-anak yang salih yang dapat menegakkan salat sekaligus menegakkan tauhid dan kemudian ada pun hamba-hamba Allah yang salih itu juga mereka berdoa seperti dalam surat Al-Furqan ayat 74 Rabbana hablana min azwajina wa duriyatina kurra tahayun wa zu'ana lilm taqina imama Ya Tuhan kami berlaku dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami Yang dapat menenangkan, menyejukkan mata kami Dan menjadikan mereka itu Kami adalah menjadi pemimpin-memimpin bagi orang bertakwa Nah dengan demikian Maka jangan meremehkan doa Di dalam proses pendidikan anak-anak kita itu Kemudian yang keempat Yang perlu kita perhatikan juga Perlunya percontohan Sebab anak-anak akan melihat perilaku orang tuanya Maka jangan pernah ribut Antara suami istri di depan anak hmm. Jangan pernah mempercontohkan sesuatu yang negatif di depan anak Dan upayakan penampilan-penampilan termasuk aurat Jangan sampai aurat kita terlihat oleh anak-anak kita Demikian pula dalam proses pendidikan Ketika masuk rumah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kemudian akan diikuti oleh anak-anak kita Kalau ada anak yang masuk ke rumah kita atau ke kamar kita tidak mengucapkan salam. Maka keluar, suruh keluar dia. Dan mengulangi lagi mengucapkan salam. Karena dia harus diberikan contoh dengan cara seperti itu. Kalau kita makan makalah dengan tangan kanan dengan mulai bismillah. Kalau kita melihat anak-anak kita. Makanya tangan kiri segera luruskan. Jangan biarkan mereka bermakan dengan tangan kiri. Atau tidak baca dengan bismillah. Begitu pula, begitu pula ketika mau tidur. Diajarkan mereka untuk baca doa dan seterusnya. Jadi percontohan. Baik di dalam kondisi kita tidak tampak di depan mereka ataupun kita tampak di depan mereka baik dalam keadaan kita marah maupun keadaan kita tidak dalam keadaan marah dan dari seluruh keadaan itu hendaknya mereka memperhatikan eh, apa perilaku kita kan itu akan menjadi contoh buat mereka karena itu bagi anak-anak orang tua itu adalah pahlawan yang luar biasa yang tidak bisa ada bandingannya karena itu maka perlu untuk Memberikan contohan tersebut kepada anak-anak itu agar tumbuh anak-anak yang dapat memberikan contoh yang baik juga sebagaimana orang tuanya. Kemudian kelima, apabila ada masalah yang timbul dalam rumah tangga, jangan segan-segan untuk berkonsultasi, untuk berdiskusi dengan para ahli yang mereka yang telah memperoleh satu karunia dari Allah berupa ilmu, berupa pengalaman yang baik sehingga barangkali dengan itu kita mendapatkan informasi dan masukan yang baik dari mereka itu kemudian yang ke enam yang perlu diperhatikan bahawa pendidikan adalah merupakan satu upaya terus menerus, tidak ada henti-hentinya hari siang malam kita pula, hari bergula dengan hari terus kita akan bergula dengan mendidikkan anak-anak itu dan mata mereka selalu pandang kepada diri kita Perhatian mereka selalu memperhatikan perhatian kepada kita. Begitu pula seluruh apa yang kita miliki, kita upayakan untuk membantu dan memberikan apa yang mereka ingin capai dalam kehidupan pendidikan itu. Maka karenanya segala hal yang kita berikan itu, hendaknya kita berikan yang terbaik kepada mereka. Dengan demikian, maka sungguh perhatian kepada pendidikan itu adalah bagian daripada keberhasilan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, jika kita melihat ada orang yang telah sukses mendidik anaknya dengan baik. Sebab kalau kita perhatikan pendidikan anak-anak itu, belum tentu orang yang ahli pendidikan itu berhasil dalam mendidik anaknya. Belum tentu seorang ustaz berhasil mendidik anaknya. Belum tentu orang yang terlihat begitu hebat berhasil mendidik anaknya. Ketika kita melihat ada orang-orang yang telah berhasil mendidik anaknya, ...barangkali kita perlu mencontoh mereka... ...mengambil pelajaran dari mereka... ...bermusyawarah dengan mereka... ...untuk bagaimana mereka... ...bisa berhasil menjadi anak-anaknya seperti itu... Sungguh ...kita melihat betapa banyak... ...orang-orang yang telah berhasil menjadi anaknya... ...kadang-kadang anaknya umur enam tahun... ...sudah hafal Quran... ...kadang-kadang anaknya sembilan tahun sudah hafal Quran... ...baik, kita sekedar memberikan contoh... ...bagaimana terjadi di suatu peristiwa... ...seorang anak kecil kelas 1 SD ketika dia mulai masuk sekolah dia terbiasa oleh orang tuanya diajarkan dengan cara-cara Islam ketika dia baru masuk sekolah, di lingkungan sekolah itu sudah mulai interaksi pada saat guru saat salah seorang guru mengajarkan satu mata pelajaran dan kemudian memberikan satu apa tugas untuk dijawab oleh salah seorang anak yang ada di, di kelas itu Kemudian salah seorang menjawab dengan benar. Kemudian sang guru mengajarkan kepada mereka. Karena anak yang telah sukses menjawab itu. Maka harus diberikan aplaus. Diberikan tepuk tangan. Maka biasa guru mengajarkan. Mari tepuk tangan anak-anak. Karena dia telah berhasil menjawab pertanyaan ibu guru atau pak guru. Ketika itu terjadi. Anak yang kelas 1 itu. Kemudian mengacungkan tangannya kepada bapak kelasnya itu. Atau ibu kelasnya itu. Maaf pak. Kita orang Islam dilarang untuk bertepuk tangan, karena Al-Quran mengatakan, "Omakana salatu m'andal baiti ilhamukah awatas um dia?" Bahawa sungguh orang-orang jahiliyah dulu di hadapan Ka'bah itu mereka ibadahnya dengan bersiul dan bertepuk tangan. Kita orang Islam dilarang bertepuk tangan, bapa. Kemudian Bapak guru itu merasa terkejut karena. Teguran daripada anak yang baru kelas 1 ini Sambil bertanya Memang kamu hafal koran apa? Dia bilang enggak pak, cuma 13 oh. Anak kelas 1 Yang mengingatkan gurunya Dan juga sekaligus mengingatkan yang lainnya Coba kita lihat sekarang Berapa banyak orang hatta dalam masjid masih ber bertepuk tangan Seperti hmm. di gereja Iya yeah. Gereja aja itu yang adanya ketepuk tangan itu Makanya kalau bisa bawa guru-guru Jangan mengajarkan tepuk tangan Kepada anak-anak didiknya itu Ya termasuk orang tua itu Makanya lihat sejak kebiasaan orang-orang non -orang Islam Ketika mereka ada acara Ulang tahun atau ada acara apa Mereka biasa menggunakan apa Tepuk tangan itu, kita orang Islam Tidak diperkenankan itu Nah ini adalah merupakan bagian daripada pendidikan Yang sudah banyak diabaikan oleh para pendidik Karena itu adalah merupakan Sesuatu yang harus diingatkan Kemudian anak ini keluar sekolah Waktu istirahat Kemudian dia main Tidak ya, ikut main dengan anak-anaknya Dia masuk perusahaan, dia baca buku Kemudian guru yang tadi itu penasaran Lihat anak yang kecil ini kok begitu Apa Sardes uh, ya. dan pengetahuan Islamnya cukup bagus gitu. Kemudian dihampirkan anak itu Dia sampaikan Nak kenapa kamu enggak ikut main-main dengan kawan-kawanmu Kan sekarang lagi istirahat Enggak pak, saya enggak mau buang-buang waktu Allah. Saya akan menggunakan waktu untuk membaca buat yang manfaat Kata bapaknya itu, kata bapak gurunya Tapi kan kamu masih anak-anak, kamu butuh main-main Kamu butuh riang dengan teman-teman kamu Supaya kamu itu senang, supaya kamu bahagia Mendengarkan ucapan itu dia mengatakan Maaf pak, demi Allah saya tidak akan bahagia Sebelum kaki ini menginjakkan surga pak Oh, betul. Luar biasa betul. Nah ini adalah pendidikan anak Yang tumbuh dari orang tua Yang telah menanamkan kepada anaknya Nilai-nilai positif Yang diajarkan dalam agama Sehingga tumbuh Pribadi dan perilaku yang seperti itu Betapa kita sebagai orang tua Begitu berharap Akan munculnya anak-anak kita yang dan shaleha, Yang tahu tentang hak Allah Tahu bagaimana menghormati orang tua Tahu bagaimana dia mempanankan hidupnya dalam kehidupan yang sekali ini sesuai dengan aturan Islam. Semua kita merindukan itu, sehingga nanti kalaupun kita meninggal, kita masih mendapatkan sebagai satu rangkaian yang tidak terputus dari doa dan amal anak-anak kita yang soleh itu. Betapa sedihnya ketika seseorang itu tidak memperoleh karunia dari Allah mendapatkan anak yang soleh seperti itu. Makanya Rasulullah satu kali Pertanya kepada para sahabat, ada dunia mana rakub? Tahukah kalian siapa itu rakub? Mereka mengatakan rakub menlah, menlaha, rakub menlah. Aula adalah yang namanya rakub itu adalah orang yang tak punya anak, hmm. yang mandul. Yes. Kata Rasul tidak orang yang mandul itu, yang rakub itu sebenarnya mereka yang punya anak, tetapi tidak bisa menjadi anaknya. Betapa ruginya! Ketika orang itu mempunyai anak, tapi sebenarnya dia seperti orang yang mandul. Berapa banyak orang yang mandul, tetapi dengan perhatiannya kepada anak-anak, maka dia bisa memberikan peranannya untuk mendidik anak-anak itu. Barakabah insyaAllah kita lanjutkan dalam porsi keterangan berikutnya, yang kemudian menjadi kelanjutan dari pembicaraan kita. Baik, Tirkandakta, menarik ketika kita bicara tentang atar biatul awlat atau pendidikan anak. Dan hari ini memang kita punya kesulitan besar untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Karena juga, karenanya marilah kita bersama-sama untuk bisa melakukan yang terbaik demi kepentingan mereka. Ya, kita akan lanjutkan kajian ini setelah jeda yang berikut ini. Baik, anda masih dari Geri Agus Salim, 77 Bukasi Daktor 107, tingkatkan ilmu perbanyak amal. Rekan-daktor kita sedang berbicara tentang perbetul audat. Ya, Yang konsepnya tadi sudah diungkapkan oleh Ustaz Farid Uqbah Memang berbicara itu mudah Tetapi yang sulit adalah mempraktekkan bagaimana cara mendidik yang baik Apalagi kita bukan termasuk orang yang baik-baik <laughs> Ya, kalau kita ingin mendapatkan buah yang baik Kita harus mengawali dengan yang baik-baik Kemudian, rekan-rekan, bagi Anda yang ingin terus mendengarkan kajian-kajian akidah Yang disampaikan oleh Ustaz Farid Uqbah anda bisa mendengarkan siaran tunda ini lewat apa namanya? E, www.alislamu.com ya. Yeah, www.alislamu.com dan ini akan memudahkan bagi Anda untuk bisa terus mendengarkan kajian-kajian dan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Tukbah yang kita sampaikan di Radio Dakta. Siaran tunda kajian akidah Ustaz Tukbah ini terselenggara atas kerja sama Radio Dakta dan Yayasan Al-Islam. Ya Ustaz kita lanjutkan kembali Materi yang belum Tuntas nanti di Pukul 9 ya tepat Berikutnya kita akan mengadakan Interaksi tanya jawab Dan Alhamdulillah ini yang bertanya lewat SMS Di 0816919215 Juga sudah Begitu banyak silakan Ustaz Ya wa'alaikum Tentunya Poin-poin uh, yang tadi kita sampaikan Adalah merupakan Satu kita kepada para orang tua dalam proses menjadi anak-anaknya dan termasuk kita semuanya e, Karena memang kita butuh untuk e, melahirkan anak-anak yang dalam rangka e, menjadi anak-anak yang soleh dan musleh Yang dapat bermanfaat buat diri mereka, buat kemudian orang tua mereka dan mereka yang berada di lingkungannya Uh, kemudian bagian yang kedelapan yang nampaknya juga tidak kalah pentingnya dari hal yang sebelumnya. Mungkin kita membuat kesalahan yeah. di dalam proses pendidikan anak-anak kita itu. Maka ketika kita menyadari kesalahan itu atau ada orang lain mengingatkan kesalahan itu, jangan kita berlanjutkan kesalahan itu. Ya, terutama orang orang tua yang karena kurangnya informasi atau mungkin kurangnya Proses pendidikan yang sebelumnya yang dialami oleh beliau kadang-kadang seorang orang tua melakukan satu kesalahan, bermaknanya dia terlibat dalam satu muda, atau mungkin menyebab satu kesalahan ketika apa ini ee, menyatakan sesuatu bermaknanya ada orang telefon ke rumahnya, mm -hmm. terus orang tuh bilang bilang tidak ada, yeah. <laughs> padahal tidak ada gitu ya, yeah, yeah. jangan kasih salah gitu, mm -hmm. itu kan satu proses pembinaan dan pendidikan yang salah. Yeah. Ketika diingatkan oleh anaknya atau oleh orang lain. Maka jangan merasa itu sesuatu yang memocokkan. Yeah. Apalagi tersinggung gitu. Justru kita nyatakan jazakat akhirnya. Terima kasih banyak atas masukannya. Mm. Dan setelah itu kita serubah. Nah, di antaranya kesalahan orang tua yang mengajarkan. Secara tidak langsung dia merokok di hadapan anak-anaknya. Mm. Itu secara tidak langsung dia telah memberikan satu contoh yang buruk sehingga kemudian akan lahir anak-anak yang mencontoh orang banyak ngerokok juga. Mm -hmm. Dan itu adalah satu kesalahan. Kalau itu terjadi, hendaknya cepat kita akui itu kita perbaiki. Yeah. Kenapa kita kemudian uh, merasa berat untuk menghindarkan satu kesalahan? Mm -hmm. Nah, karenanya uh, proses pendidikan inilah yang barangkali uh, perlu kita uh, terus perbaiki. Karena memang bagaimanapun kita hidup ini kan ada namanya trial and error. Betul. Usaha salah, usaha salah. Dan itu belum terlambat, bagaimanapun keadaannya harus terus kita bangun, kita perbaiki Apalagi kecinturan manusia itu kan naik turun hmm. ya, Apalagi pada saat dia turun, maka kondisi keimanan itu akan tergambar dalam perilaku yang salah Ya Kemudian semangat, ibadah yang menurun, futur hmm. Dan kemudian kata-kata yang sudah mulai keras Kemudian ungkapan-ungkapan yang sudah mulai kaku dan seterusnya itu adalah indikasi daripada sedang menurunnya iman itu Maka terjadi suatu tindakan-tindakan yang bisa berakibat fatal Karena e, sedikit saja bisa merubah semuanya Nah karenanya kita dalam hal seperti itu Terus harus menyadari kesalahan-kesalahan itu Apalagi yang paling kemudian banyak tidak sadar sadari oleh orang Sehingga manusia itu cenderung memperhatikan omongan orang hmm. Lupa memperhatikan omongan Allah Makanya ibnu Hazm mengatakan, siapa yang merasa aman daripada omongan orang, siapapun dia, maka kata orang itu majnun. Allah. <laughs> Makanya kita tidak akan pernah aman dari omongan orang. Mm -hmm. ya? Orang buruk aja diomongin apalagi orang baik. Yeah. Ya, orang baik itu menjadi sorotan yang luar biasa. Orang-orang itu akan terus mencari kesalahannya. Ketika ada sedikit kesalahan, dia akan membesarkan seperti mikroskop. gitu. Sesuatu yang kecil akan membesarkan. Luar biasa. Hmm. Makanya, jangan pernah kita berbuat kesalahan di depan umum. Karena itu akan menjadi cara untuk menghancurkan kita. Hmm. Dan karenanya, marilah kita lebih baik memperhatikan omongan Allah. Yes. Daripada omongan manusia. Seringkali kita mau mendengarkan omongan orang Tapi tidak mau mendengarkan omongan suaminya sendiri Tidak hmm. mau mendengarkan omongan istrinya sendiri Tidak mau mendengarkan suara anak-anaknya sendiri Yang didengar omongan orang terus. Apalagi di televisi itu yeah. Diperhatikan betul kejadian ini kejadian itu Itu omongan orang semua Tetapi kemudian omongan Allah kurang diperhatikan Omongan Rasulullah SAW yang kurang mendapat Porsi yang sebenarnya Nah karenanya kita jangan terlalu perhatian dengan omongan manusia lebih daripada sampai perhatian kepada omongan Allah swt. Ini kerana seseorang kalau kemudian mengisi dirinya dengan memperhatikan omongan Allah yang namanya firman-firman Allah itu, maka dia pasti akan lebih mendapat ketenangan. Sebab namanya omongan manusia itu pasti akan mengandung banyak masalah hmm. Ya, baik fitnah, gangguan macam-macam lah itu. Nah, kerana eh, ketika kita perhatikan bagaimana sih pendidikan para sahabat ketika menjadi anak-anaknya. Ketika Abdullah memberikan satu masukan kepada kita dari luar Imam aja, dia katakan kunna nuqtal iman qabla Al-Qur'an. "Falamma qara'na quran istanna imana." Kami dulu ditanamkan keimanan sebelum diajarkan Al-Qur'an. Hmm. Ketika kami diajarkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu semua akan mendalam buat kami. Nah, karenanya keimanan inilah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas ketika Rasulullah meninggal itu umurnya baru 11 tahun hmm. Jadi masih kecil sekali hmm. Makanya Rasulullah menyebutkan sebagai gulam Nampaknya saat itu dia umur sekitar 18-19 tahun ini hmm. Dikatakan, ya gulam Ini mu'allimu kalimat. Perhatikan, bagaimana Rasulullah menanamkan pendidikan baik kepada Ibn Abbas dan kita semuanya Dan kalau kita orang tua, ajarkan ini kepada anak-anak kita Dikatakan Ya hulam Ini mu'alim Muka kalimat Wahai anak Aku akan mengajar Kepada kamu Sejumlah Kata-kata Baru kata-kata Bukan buku yang galau Bukan Cuma kata-kata saja Coba apa yang Najib Rasulullah Ihfadillah Yahfadkah Jaga Allah Kamu akan dijaga Sama Allah Subhanallah Dari ini saja Syafin Al-Sawri mengatakan Siapa yang takut kepada Allah Allah jadikan semuanya takut sama orang itu Tetapi ketika orang itu sudah takut sama manusia Selain Allah Allah jadikan dia takut kepada semuanya Alhamdulillah Ehfadillah ya. ya Kalau kamu jaga Allah Kamu akan jaga sama Allah Subhanallah Kalau orang itu dekat sama Allah Apa saja yang terjadi Dia kembalikan kepada Allah Baik, dengan demikian berkali ini adalah bagian yang perlu kita perhatikan. Saya Ya baik, sudah tersambung dan anda bisa berhubungan dengan kami di 8816363. Sudah tersambung Mas teman. kita terima saja yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari... Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu dengan siapa dengan di mana? Gendis. Ibu Ganes. Ibu Ganes, di, di mana? Di Silahkan Ibu Ganes ya, Assalamualaikum Ustaz. Kati -kati. Uh, ya, Ustaz Sekarang ini kan uh, Banyak sekali Pendidikan-pendidikan uh, formal ya Bermunculan mulai dari TK sampai Perguruan tinggi hmm. Baik yang uh, Apa namanya, yang terpadu hmm. Maupun yang lain-lain gitu ya hmm. Dengan harga yang mahal, agak mahal ataupun bahkan mahal sekali gitu. Yeah. E, dengan penawaran Mas atau... ada yang gratis juga loh, Bu. Iya, <laughs> ada yang gratis ya, Mas, yang tadi hanya. Alhamdulillah kalau gitu. Hmm. Kemudian dengan ini, dengan promosi atau e, sarana dan prasarana serta hasil yang sudah dijanjikan. Hmm. Artinya kalau anakmu sekolah di sini, hmm. nanti akan begini-begini begini. Oh, begini, begini. ah, ya. hmm. itu kan banyak sekali ya spanduk hmm. Uh, berjejeran yeah. gitu kan nah yang saya tanyakan uh, sederhana aja seberapa besar perbandingannya antara pendidikan orang tua kepada anaknya di rumah dengan yang didapatkan di formal itu tadi hmm. uh, sebaiknya lebih besar mana porsinya gitu terutama pendidikan akhlak, tauhid dan Uh, sebagainya gitu ya. Jadi, ya. Ya, Ustaz, terima kasih Ustadz terima kasih banyak assalamualaikum terima kasih Baik. Bu Ganis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja silakan ya pak Kolbik uh, Bu Ganis memang uh, pendidikan formal dari mulai TK sampai itu menyebar di mana-mana dan itu merupakan satu keberlanjutan daripada proses uh, dinamika masyarakat kalau di zaman Belanda itu hanya ada dua pendidikan umum dan pendidikan pesantren hmm. Yang kalau pesantren itu khusus agama Yang lahirnya santri-santri Kalau umum akan lahirnya Orang-orang abangan hmm. Yang kemudian tidak kenal agama sama sekali itu Nah kalau kemudian berikutnya Terjadi suatu upaya Peningkatan Untuk menggabungkan antara pengetahuan agama Dan juga pengetahuan umum Di pesantren dimasukkan uh, Pengetahuan umum Sementara di sekolah-sekolah umum dimasukkan uh, Pendidikan agama Nah kemudian ada juga yang memadukan antara keduanya dalam proses uh, keseimbangan sehingga dibikinlah terpadu terpadu itu. Mm. Adapun masalah biaya dan apa itu semua adalah kebijasan dari masing-masing sekolahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya ada dan misi bisnis yang mereka miliki. Yeah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana output yang mereka berikan dari janji-janji dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan itu. Nah, eh, kita jangan terlalu cepat eh, apa ini eh, terpaku dengan janji-janji itu atau dengan penampilan-penampilan itu. Eh, sebaiknya kita jangan men menjadi apa satu proses percobaan. Baiknya kita mencari apa penyidikan yang memang sudah terbukti eh, membuat suatu hasil ya output yang bagus yang memang eh, nyata gitu dalam eh, realitas telah menjadi satu output yang berkualitas. Nah, kalau diperlihat dipertanyakan mana yang lebih besar posisinya di rumah atau di sekolah formal itu, sebenarnya ketika anak itu belum memasuki sekolah formal, maka sepenuhnya ada di tangan keluarga. Tetapi pendidikan anak di dalam keluarga itulah yang paling utama, karena itu adalah merupakan suatu pondasi dasar. Namun demikian, tidak jarang kemudian pendidikan di rumah itu akan juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga karenanya pendidikan keluarga itu atau rumah itu sangat dominan sekali. Ketika kemudian anak itu masuk ke dalam sekolah formal, masih juga harus dipantau. Karena belum tentu dalam apa ini proses pendidikan di sekolah formal itu, mereka mendapatkan satu pendidikan yang benar. Bisa jadi anak-anak itu terpengaruh oleh kawan-kawan sekelasnya. Yang di sana ada anak baik dan anak yang buruk Yang dengan itu akan nampak sekali Pengaruh satu sama lain Karena interaksi antara mereka itu sekolahan Maka kita harus kita bantu Jangan sampai kemudian mereka pulang ke rumah Membawa perilaku yang salah Dari contoh-contoh yang salah dari kawan-kawannya itu Belum tentu juga dari sekolahnya Kadang-kadang dari perilaku kawan-kawannya Yang memang mereka berasal dari Keluarga-keluarga yang rusak ambangnya Nah ini akan sangat berpengaruh kepada perilaku anak kita Jadi bagaimanapun kalau ditanyakan mana yang dominan sebenarnya Yang di rumah itu lebih dominan yeah. Karena dia akan mempengaruhi Baik ketika sebelum berangkat sekolah Maupun setelah sepulang sekolah Dan itulah yang akan kemudian berlanjut Dalam keperibadian dan ke kelanjutan Daripada anak-anak itu Namun yang memang susah untuk dikontrol itu Kalau memang sekolah formal itu Memang form form formalitas untuk pendidikan mm. Yang paling sulit dikontrol itu Di masyarakat jadi yeah. kan di masyarakat itu sudah susah untuk kontrolnya, karena memang masyarakat bukan masyarakat yang mengarah kepada proses pendidikan, hmm. tapi yang terjadi adalah banyak proses perusakan. apalagi yang sekarang ini lingkungan kita adalah berada di lingkungan yang sangat buruk sekali, sehingga pengaruhnya luar biasa, kalau saya boleh gambarkan sepertinya kita membangun yang lain merusak, iya. Satu yang membangun, seribu yang ngerusak hmm. Sementara kalau seribu yang membangun, satu yang aja, Cuma satu yang ngerusak, satu yang ngerusak Hancur itu <laughs> Bagaimana kalau kemudian membangun satu orang yang ngerusak, seribu orang Mas Al-Fatihah, suatu pekerjaan yang sangat berat sekali. Betul. Ya. Apalagi dengan mas-mas media dan sebagainya Ini banyak yang destruktif kita. Ya. Alam. ya Ibu Ganes, terima kasih Dan ini ada pertanyaan Ustaz ini Sederhana, bagaimana para ulama salab Ya dalam mendidik anak. Ya, para ulama salah dalam mendidik anak itu mereka memang kelihatan sekali pendidikan itu e, pertama dari sejak kecil. Ya. Hmm. Bah itu e, membuat lingkungan yang bagus, kemudian memberikan contoh kepada mereka dari perilaku orang tuanya itu. E, terutama itu bukan hanya sebatas e, pendidikan agama dalam arti ilmunya, hmm. termasuk sangat diperhatikan itu faktor makanannya. Jadi makanan itu sangat berpengaruh daripada Pertumbuhan anak itu sendiri Bukan dari sehat, enggak sehatnya Tetapi dari halal haramnya itu yeah. Makanya Bapak Imam Bukhari Ketika beliau itu sebagai badakan Dikatakan, wahai anakku Tidak satu rupiah pun dari apa yang kami kumpulkan dari usaha badakan ini hmm. Dari sumber yang, yang subuhat yeah. Apalagi haram Ini ditekankan betul Masalah makanan Yang kedua, menyangkut masalah uh, Proses pembinaan Baik itu percontohan di dalam rumah tangga maupun proses pembinaan di dalam pendidikan secara formal. Biasanya mereka berikan anak-anak itu dalam pendidikan dikataib. Contoh pendidikan non-formal sementara sebelum sekolah itu di masjid-masjid hmm. ada halako-halako begitu. Kemudian mereka uh, belajar baik Al-Quran, apapun hadis ataupun yang lainnya. Sampai kemudian terjadi, Syekhul Islam Ditaimi itu pada waktu hari Lebaran hmm. itu menghilang keluarganya bertanya. Yana, apa ini uh, anak ini kok enggak ada? Sementara teman-temannya keluarganya semua kumpul. Ketemuan dicari-cari tahu-tahu dia berada di bawah pohon sedang memegang satu buku. Apa yang kamu lakukan oleh anak sekarang kan lagi lebaran. Aku sedang menghafalkan Rodotul Manadir. Hmm. Sementara Rodotul Manadir itu adalah sekarang ini menjadi kurikulum di perguruan tinggi. Hmm. Karena itu berkaitan dengan usul fikih. Yeah. Itu dipelajari oleh anak yang umurnya di bawah 10 tahun hmm. bayangkan itu. Dan kemudian dikatakan saya sudah hafal luar biasa itu. Luar biasa. Jadi semangat belajarnya sampai waktu lebaran seperti itu. Yeah, yeah, yeah. Begitu pula dalam proses Isi yang diajarkan itu memang sangat perkumbuhat sekali. Ya. Yeah. Nah, karenanya uh, kalau kita lihat, bahkan mm -hmm. tidak, bahkan tidak, Sebenarnya dikatakan oleh Omar bela ketab Dikatakan, Alimu awaladakum arlima yatawas syawahatawar kubalqail. Ajarkan anak-anak kamu untuk kemudahan memanah, berenang mm -hmm. dan menaiki kuda untuk menghasilkan anak-anak yang kuat dan kokoh. Gitu, kokoh imannya, kokoh ilmunya dan kokoh badannya. Barakalas itu. Baik. Ya, rekan-rekan kita, kita sudah tersambung kembali di 8816363. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa, ya, di mana? Ahmad di Bintara 1 Silahkan saya Ingin Saya ingin bertanya nih Pak Ustadz ya. uh, Tentang bagaimana Saya kan anak saya ini dari pendidikan umum uh -huh. Di smp udah mau lulus uh -huh. Tapi sekolahnya kebetulan di daerah Pak uh -huh. Inginnya saya itu Saya pesantren kan di Jakarta Terus kemarin saya kebetulan dikasih tahu teman saya itu di versi 69 di asem jalan asem raya gitu nah, jadi bagaimana itu apa bagus menurut pak ustadz apa bagaimana karena saya kepingin sekolah di situ gitu karena baik saya... Ini jadi mohon pandangan Pak Ustaz tentang yeah. bagaimana okay, bagusnya gitu. Mm. Ya. Baik. Ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah ya. wabarakatuh. Ya, uh, Pak Ahmad koreksi di dalam hidup kita ini enggak ada kebetulan. Ya. Lah, semua dengan takdir Allah. Takdir Allah. Jadi ungkapan kebetulan itu sebaiknya diganti dengan takdir Allah. Iya. Mm -hmm. ya. Karena memang tidak ada kebetulan. Kecuali itu daripada kom konsep komunis. Iya. Kalau <laughs> kemudian uh, berkaitan dengan pendidikan umum. Uh, tidak ada salahnya pendidikan umum itu, yeah. tapi jangan sampai lepas kontrol, jangan sampai kemudian arah pendidikan umum itu hidup ini hanya untuk mencari jadi pegawai atau mm -hmm. cari pekerjaan. Ia yeah. itu yang keliru. Jadi sepertinya orang itu sedekaran dijadik hmm. untuk bagaimana bisa sukses dan hanya kesebatas duniawi, Betul. Jadi materi, materi yang orientasinya itu. Hmm. Makanya kita sehubah itu. Tujuan utama bagaimana mereka menjadi manusia muslim yang seotohnya yang tahu misi hidup. Dan kemudian menjadikan kehidupan ini di jalan Allah yang benar. Hmm. Gitu. Nah apakah itu kemudian nanti sukses dalam pendidikan umumnya itu adalah kembali kepada Kepintaran anak itu, kesungguhan yeah. anak itu Dan peluang yang ada pada anak itu Nah kalau kemudian ditanya Per sekolahannya Kadangkali tidak edis yang mengatakan ini dan itu yeah. Tetapi yang jelas Usahakan mencari sekolahan Yang kemudian pendidikan agamanya benar mm. Yang tidak menyimpang Kemudian umumnya pun bagus Sehingga dengan dua bagian itu Akan terbangun suatu karakter building Pada anak mm. itu dunia akhirat Yang kemudian bisa diperoleh secara seimbang secara Baik ini dari kuningan Ustaz, ini jauh nih ya. Ini minta diulang kembali ayat yang tadi dibacakan terkait dengan makna tazikiyah atau tarbiyah ya. Kalau tidak salah dengar tadi saya mendengar Ustaz membacakan surah 62 ayat 2 Ya, surah al-jumlah ayat 2 Surah 62 ayat 2 Yang inginnya, aduh والذي بات في الأميين رسول منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكذب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ظلال مبين سورة أجمعته. baik mudah-mudahan rekan yang ada di kuningan ini entah di kuningan jakarta atau kuningan trebonya <laughs> baik kemudian kita terima lagi di 8816363 assalamualaikum. assalamualaikum alaikum ya dengan siapa ibu di mana silakan ibu. ya, assalamualaikum pak Ustaz waalaikumsalam, assalamualaikum. Ya, pak ah, ini saya mau tanya ya tentang ya. akidah ya, mungkin agak menyimpang dari tadi yang pak Ustaz jelaskan ya. ya. saya itu pernah baca tentang akidah as ya, kalau enggak salah. As ya. as-sarihah. Ya. terus imam as akidah sarihah kalau enggak salah ya. hmm. itu saya kok kurang jelas ya. Eh ini kita dikupas masalah takdir segala ya kalau enggak salah loh waktu mm. itu. Terus kalau saya lihat saya sambungin ke kurikulum SD yang tentang pelajaran agama itu, mm. kan sifat Allah di situ seperti dibatasi ya 20 sifat ya. Mm. Mm. Padahal Allah itu sifatnya kan maha luas ya secaraannya. Mm. Itu bagaimana dong Pak Ustaz? Sedangkan mm. anak dididik dari SD itu dengan dasar Oh, sih kata ternyata cuma begini. Padahal Allah itu kan maha segalanya yeah. Istri apa yeah. Ustad itu, yeah. padahal yeah. itu udah mendara daging sampai sekarang. Saya mau penjelasan Pak Ustad ya. Yeah, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya berdua ya. aqidah ya, uh, asharia, ya. memang uh, asharia ini adalah bagian daripada sektor yang menyesatkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kesalahan yang paling fatal itu di dalam pemahaman masalah asifat uh, ini. Mm Heeh. -hmm. Ya. E Asma'ul husna itu pertama sifat. Mereka lebih cenderung mengarah kepada kesimpulan sifat 20 itu. Mm -hmm. Padahal menurut ulama Ahlussunnah Wal Jamaah bahwa dalam kandungan Al Asmaul Husna yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi itu, setiap Asmaul Husna pasti mengandung sifat. Mm -hmm. Umpamanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama daripada nama Allah. Mengandung sifat Ar-Rahman. Mm -hmm makanya setiap isim dari asmaul husna yeah. itu mengandung sifat. Hmm. Kalau kemudian ada 99 nama, berarti ada 99 sifat. Yeah. Padahal para ulama menyebutkan bahawa Sifat-sifat Allah lebih luas daripada asma'nya hmm. Sifat-sifat Allah lebih luas daripada asma-nya. Makanya kita juga bisa berdoa kepada Allah Dengan sifatnya Seperti Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udhu bi', bi Allahumma inni a'udhu bi' uh, uh, Allahu Akbar Saya lupa jadinya hmm. Allahumma inni a'udhu bi' ridhaka min shakhatik Itu Allah Rasulullah mengajarkan kita berlindung kepada Allah Dari apa, e, dengan kemurahannya daripada kemurkaannya yeah. itu sifat bagi e, kita bisa menggunakan doa dengan sifat nah karenanya sifat yang tergabung di dalam keyakinan Ashbarya itu mengandung satu kesalahan karena dibatasi seperti itu mm -hmm. padahal ulama al yang sebenarnya mereka menyatakan bahawa Sifat lebih luas sifatnya daripada asma Yang asma itu sendiri sudah ada ketentuan jumlah yang sebutkan oleh Allah SWT Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah yang sebenarnya Baik. Jadi itu adalah satu kesalahan dan makanya Pengajaran kepada anak-anak harus luruskan Jangan sampai terbawa, terbawa bawa kepada orang yang salah seperti itu Tapi uh, terkait dengan sifat 20 yang sudah kadung beredar ya. Ya, Menjadi sebuah kurikulum ini Awalnya ya. dari mana sebetulnya? Uh, sebenarnya kalau kita pernah mengkaji dalam suatu kesempatan, itu uh, dikembangkan terutama pada saat, Presiden Gudur. Yeah yeah. <laughs> Karena Gudur ini sebagai satu apa-apaan simbol mm -mm. daripada uh, yang mengikuti ajaran Asia itu. Yeah yeah. Nah makanya kesalahan ini jangan kemudian berlarut gitu. Mm. Harusnya ada koreksi-koreksi terutama dari para pendidik yang mengerti agama gitu mm. untuk memperbaiki semua itu. Dari. Nah waktu itu saya sudah memberikan masukan mm. untuk koreksi itu, tapi tidak tahu rupanya tidak dengar. <laughs> <laughs> ya ini ada pertanyaan uh, dalam rang. Angka mendidik anak Bagaimana kalau orang itu sudah memberi contoh yang baik Dan pendidikan yang baik Tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan Ya memang ya. Uh, Tidak semua yang diharapkan akan bisa tercapai. Betul Nabi, uh, Nabi Nuh AS berharap anaknya bisa mengikuti jejak bapaknya mm -hmm. Tapi kenyataannya Anak itu justru membangkang daripada bapaknya ya, ya, ya. Nah, Itu sebagai satu contoh Makanya uh, yang penting kita melaksanakan kewajiban kita. Hmm. Adapun hasilnya kita serahkan sama Allah. Baik. Setelah itu bahawa kewajiban kita sudah jatuh. Eh, setelah kita memberikan suatu upaya maksimal. Untuk memberikan pendidikan dan percobaan kepada mereka. Allah wa'ala. Ya baik kita sudah tersambung kembali. 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Dengan Pak Herman. Di mana Pak? Di Legenda. Silakan Pak Herman. Oh, Pak ini temanya saya mau nanya tapi mungkin lah enggak asy tentang akidah itu Pak. Iya. Silakan Pak Herman. Oh iya. E, gini Pak, e, saya pernah mendengar satu hadis ya. e, tentang sogok menyogok ini Pak. Iya. sekarang lagi musim pemilihan. Pemilu juga yang lebih sipil. Dulu kita Pak, ramai dipercarakan. Iya. Ya. Nah, yang setahu saya yang saya pernah dengar itu dan saya pernah baca itu bahwa hadisnya itu bahwa dua-duanya akan masuk neraka. Hmm. Yang saya pertanyakan hasil daripada setelah dia menyungguhkan dia bekerja itu Apakah hasilnya itu hukumnya bagaimana itu pak? Baik. Ya. Nah itu aja pak. Ya. Terima ya. kasih pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. barakallah. Memang eh, hadisnya itu berbunyi arroshiy wal mutasyifinal. Mm -mm. Para yang menyogok maupun yang disogok itu sama-sama di neraka E, tentunya ini adalah merupakan cara yang tidak dibenarkan karena itu akan menutup pintu bagi pihak lain yang mungkin lebih pantas untuk menduduki jabatan itu terhalang karena adanya orang-orang yang buruk memaksakan diri dengan cara sogok-menyogok seperti itu dan ini adalah merupakan satu budaya yang sangat buruk Indonesia termasuk kategori e, negara yang paling dikurusnya dijuni nomor 2 nomor 2 tapi nomor 3 begitu bahkan terakhir itu ada penelitian bahwa Uh, pemerintahan yang sekarang itu Tingkat korupsinya paling tinggi dibanding yang sebelumnya Sampai 67 hmm, hmm, Begitu pula uh, ini, uh, Pemerintahan yang sebelumnya juga banyak korupsinya Nah kita uh, Pertanyaan tadi kenapa Kemudian orang yang uh, melakukan uh, Upaya untuk memperoleh atau pekerjaan harus menyogok ini memang menunjukkan satu bentuk penyimpangan di dalam masyarakat kita. Nah, kalaupun itu terjadi seandainya seperti pertanyaan Bapak Eman tadi itu, hmm. apakah hasil dari yang diperoleh e, dengan penyokok itu menjadi haram? E, saya kira tidak, Pak, karena memang masalahnya itu proses awalnya yang salah. Yeah. Adapun kalau dia bekerja dan kerjaannya benar dan menghasilkan sesuatu sesuatu yang pekerjaan itu enggak ada masalah hasil pekerjaan itu, tapi prosesnya yang dari awalnya itu yang salah. Yeah. Gitu. Tidak kemudian semuanya menjadi salah gitu. Hanya masalahnya e, cara yang ditempuh dari awal itu keliru gitu. Tetapi e, tentunya kalau kita sudah tahu untuk diri, hmm. jangan dimasuki. Jangan kemudian dengan kesimpulan yang seperti ke ini menjadi, oh ya, toh juga nanti kalau sudah masuk kan jadi halal, tidak begitu. Tergantung dari mana. Dan bagaimana pekerjaan itu? Kalau memang pekerjaan itu dilakukan secara wajar, hmm. bahawa itu ada take and give, tidak ada masalah. Baik. Dengan pekerjaan yang salah tentunya. Tapi kalau jelas prosesnya itu dari awalnya keliru, hmm. itu akan membawa peluang. Sebab so, kalau orang sudah menyogok, hmm. maka dia akan bercikir bagaimana mengembalikan <susuk> sagokannya. Sagokan <susukkan> tadi itu. Terima kasih. Jadi langkahnya salah lagi nantinya. Nah, pertanyaannya <susuk> tadi khasnya eh, dari sagok menyogok dan hmm. kemudian sagok menyogoknya sukses, itu hmm. ya Misalnya hasilnya seperti upahnya setelah hmm. dia bekerja itu ya sel Begitu? Makanya selama pekerjaan yang dia kerjakan hmm. itu Pantas dia kerjakan dan dia berat untuk memperoleh hmm. Hasil pekerjaan itu secara hal tidak ada masalah hmm. Tapi proses awalnya itu yang keliru yeah. Sebab so, biasanya kalau orang sudah menyogok hmm. Kemudian dia berpikir kan saya sudah mengeluarkan sokokan nih yeah. Bagaimana caranya dengan pekerjaan itu Saya akan mencari jalan hmm. untuk menutupi Sungguhkan yang dikeluarkan. Ini yang clearo. Dan ya. itu menjadi haram di situ Dan ini sudah merupakan bagian dari kebiasaan ketika proses kepemimpinan atau pembentuknya. Itulah clearo. Ya? Baik. Ya ini ada satu pertanyaan. Bolehkah mengajari akidah kepada anak dengan lagu-lagu sambil menepuk tangan? Misalnya anak-anak diajari dengan tepuk tangan anak soleh. Ya. Kalau tidak boleh, sebaiknya bagaimana caranya agar anak-anak kita tertarik? Ya. Bisa menyampaikan apa ini eh, pendidikan eh, akidah itu dengan membuat semacam lagu-lagu eh, tetapi, mm. yeah. ya, ta mm. tetapi tanpa musik mm -hmm. ya lagu-lagu dengan suara gitu semacam nasib itu tapi tanpa musik ya umpamanya kita dengar saya memang tidak bisa nyanyi Ada ya. ungkapan-ungkapan <laughs> apa ini, eh, ungkapan -ungkapan, eh, ya. apa ini eh, Semacam menyambut Ramadan Yang menghasilkan Ahlan wa sahlan ya Ramadan Ini mm -hmm. diajarkan kepada anak-anak mm -hmm. Untuk menyambut Ramadan yeah. Dalam arti Ramadan bernilai sesuatu yang besar yeah. Sehingga kita perlu untuk uh, Menerima keadaan Ramadan Dengan penuh semangat dan kairah mm -hmm. Tapi tidak disertai dengan emosi yeah. nah, Yang keliru itu kemudian suara-suara itu di tengah musik apalagi dengan tepukan tadi hmm. itu maka tepukan itu harus tetap dihindarkan baik. dan kemudian biasa juga dengan PMBCR PMBCR hmm. pantan-pantan yang hmm. CR itu itu akan cepat men apa ini, eh, ditangkap oleh anak-anak itu ya, baik kirkan anak Anda masih bersama kami di 8816363 ya untuk terus berinteraksi lewat kajian malam bersama Ustaz Farid Ukhbah dan kami kembali informasikan buat Anda yang terus ingin Mendengarkan kajian-kajian yang selalu disampaikan lewat acara ini, anda bisa mengakses ya di www.alislamu.com, www.alislamu.com, dan ini adalah merupakan satu kerjasama antara Radio Dakta dengan Al Islam. Sebuah yayasan yang insya Allah akan terus berusaha untuk memberikan pencerahan terkait dengan masalah pemahaman-pemahaman Islam Baik, sudah tersambung ini di layanan SMS kami dan cukup banyak ya. Rasanya memang tidak juga eh, kita akan mem membacakan satu persatu Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang eh, tidak sesuai dengan kajian kita malam ini Dan rekan-dakta bagi anda yang menghubungi kami di 8816363 kita tahan dulu Karena kita akan membacakan beberapa SMS yang sudah bergabung di acara kita ini Tadi di SMS ada juga pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang menjadi rujukan ya, tat, Kitab kita ya Dengan apa namanya Materi-materi yang diungkap lewat kajian ini Mungkin bisa disampaikan tadi materinya atau yeah. rujukan kita Iya, yeah. Ya Barakalavikum Rujukan yang saya pegang sebagai eh, panduan dari acara Uh, pendalaman makna ia kena butuh ia kena stain yang kita rencanakan yeah. di 100 poin ini adalah wujudul shofatul athar wal mafahim hmm. min tafsir al Azim shofatul athar wal mafahim Min Al-Quran Al-Azim hmm. karangan Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Ad-Dusari. Yeah. Karangan Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al dusari hmm. Dan ini masih dalam bahasa Arab yeah. dan belum ada terjemahnya. Belum ada terjemah, ya. terjemahnya. Hmm. Dan sekarang pun untuk mencari bahasa Ijum masih agak sulit. Iya, yeah. Ya, yeah, karenanya uh, kalau ada yang berminat, jangan ya bisa fotokopi aja. Ah, gitu. Ya. Tapi Ustaz, uh, punya keinginan untuk menerjemahkan? Ya. Uh, Mungkin kalau pun ada keinginan hmm. Belum tentu ada penerbit yang menerbit <guluh> <guluh> <guluh> Baik ya Terima kasih ya yang bertanya e, Tentang rujukan apa yang selalu kita Sampaikan lewat kajian malam-malam ini Kemudian terkait dengan Materi yang kita sampaikan tadi Ada pertanyaan juga ini e, Tentang masalah pendidikan Anak ya Ini kalau orang tuanya sudah mendidik dengan baik Tetapi anak ya Tidak menghasilkan ketidakbaikan Nah tadi sebenarnya sudah disampaikan terus nah, tadi ada pertanyaan yang sama. Rasat hmm. nah, eh, bagaimana eh, dalam rangka mendidik anak bagaimana kalau ortu sudah memberikan contoh yang baik tapi anak tidak baik-baik. Jadi pertanyaan ya. ini beberapa kali nih masuk ke dalam layanan SMS. Tadi sudah dijawab hmm. tadi ya, hmm. tidak perlu kita pertanyakan kembali. Kemudian eh, ada juga sebentar. Ustaz, uh, bagaimana cara mendidik anak yang baik? Soalnya anak saya kalau dilarang malah nantangin. Ya, yeah, kalau disuruh susah. Yeah. Oh ini anak yang agak susah ini. Yang lima tahun ini terusianya, Ustaz. Iya. Yeah. Ini Bar gimana caranya nih? Lima tahun aja harusnya nantang gitu. Gimana kalau <laughs> gede? Yeah. Ya, Barakulah Fik. Uh, memang ada kondisi anak itu. Tidak selamanya uh, nurut. Iya. Yeah. Iya. Jadi ada kondisi tertentu anak-anak itu kemudian timbul sikap pembangkangan, hmm. terutama anak yang umur antara apa ini dua tahun, 3 tahun sampai 6 tahun. Hmm. Nah itu makanya perlu orang tua untuk memahami psikologi anak. Ya, yeah. ya selain juga memahami tentang bagaimana menjadi anak, hmm. psikologi anak ini penting untuk uh, supaya memudahkan kita. Bagaimana kita dapat e, memasukkan keinginan kita ataupun e, ajaran kita kepada anak itu tanpa harus mengalami suatu perlawanan mm -hmm. e, Makanya e, jangan kemudian kita itu selalu menggunakan metode pemaksaan mm -hmm. Nah sebab kalau e, orang tua biasa menggunakan metode pemaksaan maka itu akan mengalami suatu penentangan dari daripada mm -hmm. anak itu Maka gunakan metode yang terbaikus itu adalah persuasif. Ia yeah. iaitu memberikan apa ini arahan, tapi tanpa harus memaksa, mm. tanpa harus bersikap keras, tapi sifatnya adalah memotivasi. Ia yeah. itu adalah merupakan cara yang terbaik. Ditambah juga ada cara yang menggunakan metode apa uh, reward, ya, reward and punishment itu. Sebuah bentuk cara untuk uh, mereka yang apabila mengerjakan mendapatkan suatu apa uh, kah ya. ataupun suatu uh, Pujian kah, atau bentuk-bentuk Yang sifatnya balasan baik Atas perbuatan yang dia lakukan Atau kemudian hukuman bagi kemudian mereka Yang melanggar tentunya ini disesuaikan dengan Kondisi umum dan keadaan yang ada pada masing-masing Itu memang pentingnya Ilmu biskologi dan ilmu hmm. pendidikan Buat orang tua Ya orang tua. ini juga ada pertanyaan yang uh, Terkait dengan mendidik anak ini Di saat orang tuanya dua-duanya sibuk tadi Ya. ya, pertanyaannya adalah apakah cukup contoh di akhir pekan saja? Iya, ini memang satu masalah. Mm -mm. Apabila kemudian kedua orang tua itu bekerja sementara anaknya e, ditinggalkan, baik itu ya. bisa dengan pembantu atau bisa dengan keluarga yang lainnya, karena memang bagaimanapun e, orang tua perhatiannya kepada anak berbeda dengan orang lain. Apalagi kalau kemudian orang-orang lain itu Ketika kemudian merasa jenuh, merasa bosan, merasa kesel terhadap perilaku mm. anak-anak itu Biasanya dibiarkan begitu saja yeah. ya, Tanpa memberikan mendapatkan perhatian yang yang khusus Apalagi kemudian disediakan VCD, mm -hmm. disediakan apa uh, yang televisi saja Sehingga yang penting anak itu diem, mm -hmm. melihat apa yang ada di televisi itu Padahal tidak jarang program-program yang ada di televisi itu merusak Atau dibuat di DVD itu merusak Sehingga kemudian anak itu meniru apa yang ada di dalam televisi itu. Hmm. Sementara orang tuanya tidak tahu. Yeah. Sebab saya pernah menyaksikan seperti itu. Yeah. Bagaimana anak laki-laki yang masih kecil itu. Ditinggal oleh orang tuanya yang sedang bekerja. Ternyata anak dua itu mengikuti adegan yang dia lihat di televisi itu. Cuma oh, anak kecil. Sudah jam-jumat hmm. melihat apa yang dilihat di televisi itu. Dan dia coba. Hmm. Itulah keadaan anak. Karena apa yang dilihat dia akan mencobain itu selama dia mungkin, makanya masih kita temukan anak kecil yang sudah bisa merokok karena dia yang mencoba itu yeah. dan dia tidak tahu apa resikonya apa kerugiannya, mm -hmm. tidak memikir itu melihat, makanya ya. jangan sampai anak-anak itu melihat sesuatu yang keliru mm -hmm. dari para pendidiknya dan yeah. mungkin pula apalagi orang tuanya ya kalau kita lihat anak itu kan juga Melakukan sesuatu aktivitas karena dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan itu Bahwa anak itu melihat bagaimana bapaknya ya. Lalu pertanyaannya adalah Bagaimana dengan uh, kanan ya Terhadap ayahnya Kemudian juga Nabi Nuh alaih salam Anak-anaknya juga Dan Nabiullah Ibrahim terhadap ayahnya azar. Ya. Nah uh, bagaimana Eh, apakah kenakalan sang anak itu karena memang disebabkan dominasi dari perilaku orang tuanya, tetapi ada sebuah contoh di mana pada masa lalu seperti Nabi Noor Alaihissalam, ya. ketaatannya luar biasa. Apa pengaruh yang terjadi di di pribadi anaknya sehingga dia tidak mau mentaati apa yang diperintahkan? Ya, Ini yang harus difahami tentang masalah hidayah. Ya. Hidayah itu ada dua. Hmm. Ada hidayah al ersyad wal bayan. Hmm. Satu bentuk upaya untuk berpetunjuk kepada anak itu. Dengan yeah. cara mendidik, dengan cara mengarahkan, dengan cara memberikan contoh dan sebagainya. Dan itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya? Hmm. Kemudian yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik seperti tadi itu. Pertanyaan yang sama, hmm. bagaimana orang tua sudah memberikan contoh yang baik dan ini, tapi anaknya hasilnya tidak baik. Yeah. Nah, ini yang masuk dalam hidayah taufik. Hmm. Di mana keberhasilan... Jadi pendidikan anak itu sangat bergantung daripada Allah SWT. Makanya selain kita berupaya untuk memperbaiki, untuk mendidik yang benar seterusnya, kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anak itu supaya mereka menjadi anak-anak yang dapat menjalankan apa yang mereka, apa, mereka lihat. Atau mereka pelajari semua itu mm -hmm. Makanya kita selalu berdoa Allahumma batila batila, Ya Allah tunjukkan yang benar itu benar sehingga kami ikuti Dan tunjukkan yang salah itu salah sehingga kami tinggalkan Berapa banyak dari kalangan orientalis Yang mereka itu faham betul tentang Al-Quran yeah. Faham betul tentang Sunnah Kadang mereka pelajari secara mendalam yeah. Tetapi ujung-ujungnya mereka tidak bisa mengamalkan dan Memahami secara benar dari hati dan kalbu mereka itu Disebabkan mereka tidak mendapat hidayah Taufik, ya. itulah yang terjadi dengan apa ini kanan dengan anak, anak Nabi Nuh dan seterusnya. Makanya itulah merupakan satu bagian daripada tabsesan Allah yang dengan hidayah Taufik yang di situlah kita minta kepada Allah untuk diberikan hidayah di Taufik kepada diri kita dan anak kita ke arah yang lebih benar walaupun ya. dikau. Ya baik kemudian saya terlontol jelaskan makna hadis jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya e, makna hadis itu jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu bahawa di dalam kehidupan ini jangan pernah kamu lupa kepada Allah. Karena Allah mengatakan tentang mereka yang lupa kepada Allah Allah katakan begini: "Walauhakunu kaladina nasulillahha, faansahum anfusahum. Ulaikahumulfasikun." Jangan sekali-kali kamu pernah lupa kepada Allah. Sebab jika kamu lupa kepada Allah, saat itu Allah lupakan kepada diri kamu sendiri, sehingga kamu saat itu menjadi orang yang fasik karena melanggar Allah. Hmm. Makanya ada kejadian sedikit ketika ada anak muda-muda yang berangkat ke London ketemu dengan orang tua. Yang kemudian orang tua itu mengingatkan kepada mereka, silakan kalian anak muda berangkat ke London untuk apa ini melalax mel apa, apa untuk me berekreasi di sana, tetapi saya ikatkan satu persen kepada anda, kalau kamu kemana saja ingat Allah. Hmm. Ketika mereka mau ke pantai. Mm -hmm. Tempat yang kemudian banyak macetnya, mereka ingat Allah gak jadi pergi ke pantai. Allah Akbar. Ketika mereka mau masuk ke night club, mm -hmm. mereka ingat Allah gak jadi mereka masuk ke night club. Ketika mereka mau buat berbagai macam tempatnya macet, mereka ingat Allah mereka gak jadi masuk ke situ. Inilah makna daripada mm -hmm. Jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah sehingga kamu tidak laki berbuat macet seperti itu. Ya, Subhanallah ya. Ini ada satu pertanyaan, nah, Ustaz. Saya ini seorang anak, tapi anak angkat yang diasuh sejak bayi. Dalam masalah materi, mereka telah memberikan saya segala-galanya sampai sekolah pun dari SD sampai perguruan tinggi. Namun, Pak Ustadz, mereka mendidik bukan dengan kebaikan dan kelembutan. Malah saya sampai sekarang harus tunduk dengan dengan aturan dan keinginan mereka, padahal semuanya itu mengekang kebebasan. ya. Uh, menentukan jalan saya sendiri. Bagaimana mengatasi problem ini? Ya, Bar Kholif, satu kesadaran itulah bagian daripada perbaikan. Mm -mm. Anda telah menyadari itu suatu kekeliruan dalam diri hidup, hidup manusia ini yang paling mahal adalah kebebasan. Iya, yeah, iya. Yeah. Makanya ketika kemudian uh, Amr al As sebagai gubernur yang kemudian melihat anaknya ketika saat kalah di dalam suatu pertandingan, kemudian anaknya itu apa ini mencambuk kawannya. ...yang akan menang itu, sehingga kemudian dia terkelahkan karena... Jadi aku anak sang benda, maka kemudian dipanggillah yeah. ayat untuk top anak dan bapaknya. Jadi mm. tidak dibesalkan anaknya itu, mm. termasuk bapaknya dibesalkan. Kemudian Umar mengatakan, Matas Taqbat dan Nasawakat wala datum Sejak kapan kalian memperbudak manusia, mm -hmm. sementara mereka dilahirkan oleh ibunya dalam peran bebas. Allah, Allah hidup ini yang paling mahal adalah kebebasan. Apa yeah. nah, arti hidup kalau kemudian seperti burung yang dalam sangkar seperti mm -hmm. itu, dibuat keindahan cuma dibuat tontonan -tonton -tonton seperti itu? Hidup ini mahal. Yang mahal itu adalah kebebasan Dan kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang utlak yeah. Tetapi kebebasan yang diikat dengan aturan Allah Maka apabila mereka telah berjasa kepada anda Itu adalah merupakan sesuatu karunia dari Allah Dan itulah kebaikan mereka Tidak hmm. boleh kemudian mereka mengundat-undat lagi Apa yang telah mereka berbuat kepada anda Sehingga karenanya anda tetap harus berbakti kepada mereka atas jasa-jasa mereka sebab kata Rasulullah, kurang Allah manles kurunas. Yeah. Tidak bersyukur kepada Allah siapa tidak bersyukur kepada manusia. Hanya kemudian jangan kemudian kebaikan mereka mengangkat kita sehingga kita jauh dari Allah. Tidak bisa menjalankan agama Allah itu keliru. Mm -hmm. Maka sudah kalau sudah berkaitan dengan kaitan hak Allah tidak ada kompromi di situ. Jangankan mereka bukan orang tua kita. Hatta Al-Quran mengatakan wa in jahadaka al antushika bi ma laysa laka bi'ilmin falah tudhuma. Kalau kedua orang tuamu ini kan cuma orang tua angkat. Yeah. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk kamu ingkar kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah, jangan mm. ikut keinginan orang tua seperti itu. Mm, mm, mm. Meskipun kamu harus bergaul mereka dengan cara baik. Nah, begitu pula kepada orang tua angkat ini. Kalau mereka mengajak kita berbuat sesuatu yang melanggar agama, jangan kita ikuti. Tetapi hubungan kebaikan kita kepada mereka tidak boleh berhenti. Iya. Yeah. Begitu. Baik dari Seorang ahli ya Di Pondok Kedai ini Bagaimana hukumnya bila seorang bapak hanya membesarkan anaknya Tetapi tidak memberikan pendidikan apa-apa Apalagi ya. terkait dengan agama ya. Itu termasuk satu dosa mm -mm. Bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak diberikan pendidikan agama mm. Yang diberikan hanya masalah kebutuhan jasmani saja hmm. Padahal kalau, eh, kalau dihitung-hitung Berapa sih kebutuhan jasmani itu yeah. Yang paling mahal dalam hidup manusia adalah rohani Jadi hmm. kerohan itu diabaikan Maka rohani itu menjadi rusak Dan akan rusak badannya sendiri Karena itu dalam hidup yang paling mahal adalah rohani itu Sehingga kemudian Al-Qur'an oh, tadi saya sebutkan itu menyebutkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa yang pertama kali adalah kewajiban mengajarkan agama yeah. bukan memberikan apa Sebatas kebutuhan hidup saja nah karena itu orang tua seperti itu dia berdosa jika kemudian tidak menjalankan kewajibannya di dalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama yang benar dan itu akan menjadi tuntutan nantinya khawatir kalau kemudian anak-anaknya itu akan menjadi penuntut nanti di hadapan Allah karena mereka tidak dididik agama oleh orang tuanya itu adalah merupakan satu kesalahan besar sekali, Baik, kita kembali ke layanan telefon, Mas Firman, mungkin sudah ada yang bergabung di 8816363. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Ustaz, ya, ini kalau mengenai pendidikan anak ya hmm. Kaitannya ini kebanyakan dengan ibu-ibu <laughs> Ya, karena bapak-bapak itu kebanyakan keluar rumah Percaya aja dia, ya. <laughs> ibu ya Ibu-ibulah gitu yang banyak ya hmm. Jadi bagaimana nih Ustaz saya Kalau uh, baca surat hal uh, tangga ya hmm. Anak itu kok bisa jadi musuh gitu Hati-hatilah dengan anak-anak hmm. Itu bisa menjadi musuh dengan hmm. mu. Dan dengan ini Ustaz ini pepatah apa Bukan saya juga tidak tahu Uh, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hmm. Jadi meskipun kita mendidik dengan baik gitu ya. Apalagi kalau kita lihat contoh nabi-nabi. Nabi Nuh, Nabi Yakub. Nah, itu bagaimana Nabi Yakub aja anaknya yang bagus cuma dua ya Benyamin dengan Yusuf. Yang lainnya mudah adulah gitu aja ya, jahat-jahat gitu mereka semua. Nah, itu kan eh, pohonnya itu boleh dibilang orang orang nabi gitu. Nah ini tadi kembali lagi kepada musuh itu, apakah kita harus lawan dengan eh, harus kita dengan kasih sayang menghadapinya atau kita juga dengan kekerasan sebagai menghadapi lawan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Potanya bahagia sekali. Hmm. E, memang ibu ibu sangat Erat kaitannya dengan anak-anak Karena -anak, hmm. memang anak-anak itulah dari rahimnya ibu-ibu <laughs> Dan kemudian perhatian ibu-ibu begitu besar Sehingga kemudian Rasulullah memberikan Keutamaan kebaikan anak kepada orang tua Yang hmm. paling utama kepada ibu Sampai tiga kali yeah. Yang ketiga baru eh, Tiga kali, yang keempat baru Lampak-lampaknya ya. Nah, kerana ibu-ibu ini begitu Dekatnya kepada anak-anak Menjadi satu tanggung jawab yang luar biasa Nah, kemudian Al-Quran dalam Satu Al-Quran menyebutkan hati-hati terhadap anak-anak yang -anak bisa menjadi musuh buat kalian. Nah musuh di sini apabila kemudian anak itu terdidik dengan cara yang salah. Hmm. Atau kemudian anak itu tumbuh dalam posisi yang keliru. Sehingga kemudian anak itu bukan apa ini lagi persoalan manfaat buat orang tuanya tapi malah mencelakakan orang tuanya. Berapa banyak dalam realitas kita temukan anak membunuh orang tuanya, hmm. anak mencelakakan orang tuanya, anak kemudian mencaci maki orang tuanya, anak mau anak memojokkan orang tuanya. Nasulamal afiah sesuatu yang kemudian sangat mengerikan. Makanya E, jangan sampai tumbuh dari keluarga kita itu anak-anak yang durhaka seperti itu hmm. Kalau sampai anak itu durhaka Kemudian orang tuanya Kemudian melaknat anak itu Kemudian orang tuanya itu Kapan-kapan celaka buat anak itu Maka seumur hidup anak itu akan celaka dalam hidupnya Kerana termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Adalah doa yang kemudian dilakukan oleh orang tua Atas berlaku buruk daripada anaknya seperti itu Makanya Uh, bagaimana kita bisa menghindari? Tentunya apa yang terjadi dengan Nabi apa ini uh, Yakub tadi itu sebenarnya dalam proses awal bu, tapi proses berikutnya anak-anak itu menjadi bertobat dan kemudian mereka menjadi anak-anak yang menyadari atas kesalahannya, terutama atas doa dan kemudian Permaafan daripada orang tua. Hmm. Kita pun seperti itu. Baik. Kita jangan menjadi kemudian musuh buat mereka dengan jalan kita harus membuat kasih sayang kepada mereka, memberikan perhatian dan pendidikan yang benar hmm. dan terus-menerus. Sampai kita mati untuk terus berusaha memperbaiki dan meluruskan anak-anak kita itu. Jangan pernah putus asa untuk memperbaiki anak kita. Meskipun kalau kita lihat anak-anak kita itu biasanya begitu cepat bosan. Begitu cepat berharap mati kepada orang tuanya. Mm. Tapi orang tua akan selalu berharap anaknya untuk tumbuh baik. Dan kemudian menjadi orang-orang yang bermanfaat. Baik. ya yeah. yeah, Terima kasih dan Rekan Daktar ini ada satu pertanyaan juga Tad. Aneh ingin mendidik anak dengan cara yang Islam Tapi sampai sekarang ini anak belum punya anak Dan, <Safe Otto> Ini iya. usia pernikahannya sudah satu tahun ya yeah. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara yang Islami untuk mendapatkan anak iya, Pernah terjadi di Rasulullah yeah. S.A.W um. Ada seorang yang mengeluhkan mengeluhkan kepada Rasulullah Dia sudah sekian lama tapi belum mendapatkan anak hmm. Ternyata Rasulullah S.A.W mengajarkan kepada orang itu kamu berbanyak membaca istighfar. Oh, Allah Akbar. Tetapi kemudian orang itu meng mengerjakan. Hmm. Apa dia jatakan oleh Rasul? Kemudian tidak lama, kemudian berikut, apa, Pria ini dikarunia anak oleh Allah SWT. Iya, iya. Ketika ibnu Abbas ditanya oleh musid-musidnya, hmm. Apa rahasia kok Rasulullah mengajarkan orang yang tidak punya anak itu untuk membaca istighfar? Yeah. Bukan minum obat ini, yeah. bukan minum apa konsumsi ini atau operasi itu bukan. Mm. Tapi suruh baca istighfar. Kata ibu Abbas itu dilakukan oleh Rasulullah kerana beliau memahami dari ayat Al Quran dalam surat. Habanih anhu yang Allah katakan. Istighfar Rabbakum, inna hu karomah dararah. Yer sil samu عليكم dararah, wajudkum wa banina. Wajalakum jannah tuan hara. Bahawa dengan istighfar itu Allah akan memudahkan diskusi seseorang, akan memberikan keuntungan anak buat seseorang, hmm. dan untuk menurunkan hujan dan seterusnya. Itulah pentingnya istighfar. Nah, karenanya yang bisa saya lakukan perbani istighfar yeah. sekaligus berusaha secara apa ini medis hmm. untuk bisa kalau memang ada hambatan di ah, di seki organ dan sebagainya supaya diselesaikan secara medis. Baik. Tapi jangan lupa untuk memperbanyak istikamah dengan Allah berkat. Amin. Insyaallah Ya baik rekan-rekan tak terasa waktu terus bergulir dan banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab hari ini ya. Hmm. Ingin sekali rasanya kita terus mengungkapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan lewat SMS. Dan terakhir Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ada catatan tersendiri terkait dengan materi kita hari ini. Ya warahmatullahi wabarakatuh, e, memang kehidupan kita ini masih kita temukan sekian banyak umat Islam yang cara berpikirnya itu hanya sebatas mengumpulkan dunia. Hmm. Yang berarti itu hanya mengumpulkan sampah dunia. Mereka lalai kepada kehidupan yang sebenarnya adalah untuk membangun kehidupan akhirat dan itulah kehidupan hakiki. Dan anak-anak kita itu adalah merupakan amanat dari Allah yang harus kita bangun mereka untuk menunggu masa depan yang sebenarnya itu akhirat mereka yang terbaik itu dan, dan sekaligus tidak melalekkan dunianya dan itulah yang Allah sebutkan waktu Rafi' Ma'atah kalau dar al akhirat walat al senasi bakam dunia dan carilah sesungguhnya buat kalian dari akhirat itu dan jangan lupa terhadap dunia kerananya akhirat adalah yang utama. Dunia adalah merupakan satu kendaraan menuju akhirat dan kearah itulah kita harus mendidik anak-anak kita sehingga mereka tahu arti kehidupan dalam kehidupan yang sekali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Manfaat atas kekurangannya. Subhanakallahumma Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Farid Uqbah menambah wawasan keislaman dan juga memperteguh keimanan kita. Saya Anwar Ansari Mahmud untuk diri dari ruang dengar anda. Subhanaka wa bihamdika Ashhadu allahillahilantak astaghfiruka wa tabiilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.